Водночас вона заздрила всім і всьому на світі. Вона заздрила людям, які в метро читали газети і детективи, бо після купи паперів на роботі друковані літери викликали в неї алергію. Вона заздрила тим, хто не мав проблем із верхніми гудзиками піджаків, вона заздрила рибалкам, які могли собі дозволити розкіш годинами висиджувати на льоду. Вона заздрила дітям, які могли на повний рот сміятися, не боячись, що хтось помітить пломби на їхніх зубах. Вона заздрила стінам Києво-Печерського монастиря, які могли століттями незворушно дивитися у воду, думаючи про вічне і духовне. Вона заздрила поїздам метро, яким не треба було думати про те, куди їхати і з якою швидкістю. Робочий день почався не найкраще. Кабінет викликав огиду. Дірка на колготах заважала сконцентруватися на роботі. Раптовий телефонний дзвоник пронизав від кінчиків волосся до кінчиків нігтів на ногах. Господи! Треба зробити педикюр. Що за сволота дзвонить так рано? Алло, слухаю, доброго ранку, іду. Шеф знахабнів. Зараз скаже, що у нього дві новини. Одна хороша, а друга сама знає яка. І запряже. Ну, що, Марго? Піджачок збігся в хімчисті, замість привітання пожартував шеф. Дуже смішно. Так і тримай. До речі, в мене дві новини. Одна хороша, а друга, ну, сама знаєш, яка. З якої починати? І сама знаєш якої. До нас приходять ділові партнери. Треба зробити проектик. Такий собі акуратненький, елегантненький, маленький проєктик. Ти зрозуміла, що я маю на увазі? Конєшно. Не конечно, а є совкос шефе. Є совкос шефе. Проєктик має бути о четвертій, ясно? Є Сер. І щоб по четвертій верхній гудзечки на піджачку і на блюзечці були розстебнуті. Ну, досить, досить уже. На десерт новина. Маєш колегу у свій кабінет. Мужчина? Мужчина. Ви попередили, що я мати героїня і муж не нависниться. Можеш не переживати. Приставати не буде. Одружений, жена-модель, ноги від шиї, синочок-вундер-кіндик, тобто весь джентльменський набір. «Чекайте, а на яку цей посаду йде?» Шеф промовчав. «Ні, ви цього не зробите». «Зроблю, Марго, зроблю». «Я пахаю десять років, а йому відразу за відділом на тарілочці золотою кайомочкою. «Ти ж знаєш, це не від мене. Та чхати я хотіла від кого?» Марго влетіла в свій кабінет. У ударив запах Давідова. За сусіднім столом сидів мужчина із зовнішністю, з хвостиком ззаду. «Ненавиджу!» Але довелося знайомитися. Він виявляється «Андибер!» Чогось більш ідіотського придумати важко. Марго сіла за комп'ютер і почала писати витвір мистецтва під назвою «Проектик». Марго вийшла з роботи, почуваючи себе вичавленим лимоном. Подивилася вгору. Повний місяць, усе ясно, звідки агресія і неспокій. Захотілося смачно на всю вулицю завити на місяць. Ау! Горят хтось запікав Якась антилопагну випуску 1940 року. Відкрилися дверцята.